Sura ya Ibram ntavo Ibrahim alawamisli huru dinagebu wayenaa mtumshe wahe na zimali zake zote pia na Lutu aka awadungu. Ibram na Lutu wabanzusiana Ibrahim azaa tajiri swafi hazinyama za mazamataunga hafedha na hadhahabu. Arenge India akoinja nahuzia hauleke beteli ata mpaka mkabala wa hule aka afanya makao ndoni baina ya beteli na, na ayi uvanoule de aka aondushi dakashauto amasadaka imara ya handa vawo de uvano ibram aka amunia mungu halidzinalarabi lutu akofanya na ibram kana wajao magonzi mbuzi nyombe na mabandama zao ozikanyangi kabisa ataka wako jua wakentiwa moja vous avez baina ya benaya magonzi wa ibram na walutu. uode wakati ya makanani na ya perizi wakokentiwa ibram amwambia lot Kavasi baina yaho na wami dilaba baina ya watunga waho na wangu mana wasidamu moja pia umbeli umbelizaro basi naranishana na ikau uvande walijua la hucha waamini la huhea na ikau uvande do vande la huhea waamini la hucha wakati uo Lutu asheuha angalia libanda la Umro wa Jordani halilo la rutubishiha. bisiha lilo atahupa rasowari, kabla rabi ulota ya sudumu na Gomora likamauri mauri de li la edeni sawa na lijera la Misri Lutu atahu umkabala wa libanda la Umro wa Jordani wakati wo aleke zau vandwe wa la uhea na ya yamachungaya Iyode inamna wabanzusiana. Ibrahim abaki hari mwenti ya Kanani. Lutu aja asikenti karibuna imiji ya mkabala wa Jurdani, aende afanya ya yamabanda maye atampa sudumu Wakazi wa umuziwo, wakanatabia zape unziro za abihu lawana na mabumbo yapeu ya. Lutu na Ibramu wabanzusiana rabi amwambia ibram remamatsora nguvha hanulio uvande wa kiblani na uvande wa ni uvande la uheya na uvande la huta intsiyo yontsi pia uyonao nito wawe na isili ho daim na tsofanya isilia kabisa Namna yahuka ambaka vasimtu atoshinjao ai hasibu mauri dehalido ambaka vasimtu mtu ai ahasibu zintunda zalito vele shivande chants hima uzingi jenti haule na hauvana wayo maana wawe denitso uvaiyo wakati uo ibram wa makao yahe aende asiketi asikenti hule vulio imedi tabula na mamre, karibu na hebroni Sa hiyo afanyashidaka shahum tole arabi mungu